Новата мисъл Беседа от учителя, държана на 21 септември 1932 г. София Всички хора живеят в обикновените процеси на природата, благодарение на което животът им става прозаичен. В обикновените процеси всякога съществуват контрасти и противоречия. Обикновено нещо е човек да се радва и скърби, да се ражда и умира, да забогатява и обеднява, да помнява и облупява. Това са смени, които стават и в живота и в природата. Явява се въпросът. Кой е изходният път от тези противоречия? Този път е да живееш в необикновеното. Обикновено нещо е бедността. Необикновено е да се освободиш от нея и да станеш умен, а не богат. Да си богат, това е обикновено. Умен трябва да станеш. Щом си умен, ти си богат. Казваш... Болен съм. Какво трябва да се прави? Трябва да оздравееш. Първоначално ти си бил здрав, от после си, си заболял. Болестта е резултат. Докато живеят при обикновени условия, хората използват резултатите на миналото. Не се стремете да бъдете творци на своята съдба, но използвайте това, което Бог е вложил във вас. За да се освободите от обикновенните процеси, не вървете по пътя на миналото, по пътя на своите родители. Това е закон на самоутричане. Това значи да не следваш пътя, по който някога си вървял. Какво прави детето, което постъпва в първо отделение? За да научи нещо, то трябва да се откаже от своите играчки и да прави усилия да учи това, което му се преподава в училището. Ако учи само буквите, без да ги съчетава в срички, в думи и в изречения, те няма да го ползват. Същото се отнася и до числата. Ако знае да пише числато от 1 до 10, но не знае да ги съчетава в по-големи числа, те нищо не го ползват. Човек трябва да знае не само отделни факти и явления, но да разбира отношенията, които съществуват между тях. Сега ще приведа един мит от новите времена, от 20 век. Един ангел слушал да се говори за хората на земята, за тяхната култура и наука и решил да слезе между тях да види големите им научни постижения. Като слезал между хората, веднага се натъкнал на един учен с чанта в ръка, който отивал да прави научни изследвания. Той се приближил до него и тръгнали двамата да правят научни изследвания. Къде отиваш? запитал го ангел. По научни работи. А ти? Да се запозная с хората. Ти знаеш ли какви постижения имаме в областта на астрономията, на математиката, на физиката? Знаеш ли колко придобивки има сегашната наука? Не, не зная. Сега ще разбера. Какво носиш чантата си? Инструменти и храна. А де е твоята чанта? Аз не нося чанта. Пътувам с празни ръце. Спели те до едно красиво място в природата да си починат. Ученият отворил чантата си, но останал изненадан. Чантата му се оказала празна. Ангелът го запитал. Де са инструментите и храната ти? Взел ги е някой. Между нас се намират хора, които обичат да крадат. Като си заспал, те извадили всичко от чантата. Не остава нищо друго, освен да отидем в гората и там да намерим крадеца. Двамата отишли в гората. Ангелът казал на учения как да вика, за да му се върне чантата. След малко, Погледнали в чантата и видяли, че всичко е на мястото си. Като се нахранили и се починали, те пак се разходили и разговаряли се върху научни въпроси и изследвания. Като се уморили, легнали да си починат. По едно време ученият се събудил. Искал да стане, но не могъл. Бил окован във вериги. Какво става с тебе? Кой те окова? Между нас има хора, които обират и оковават, когато видят, и когато видят, че той спи. Опитай се да се освободиш от уковите си. Не мога. Тогава остани си тук с лице към земята, а аз ще отида в гората да намеря този човек. Ангелът отишъл в от гората, извикал няколко пъти, духнал във въздуха и срещнал човека, който окова учения. Така оковите паднали от краката на учения. Казвам, И вашето знание, като на този учен, свършил четири факултета. С такова знание всеки може да ви обере и окове във вериги. Вие не знаете какво трябва да направите, за да ви върнат изгубените вещи и да се освободите от веригите. Първата буква е зародиш, от който могат да излязат много неща. Важно е да знаеш как да го посееш. Ако не знаеш при какви условия да посееш едно семе, няма да имаш никакъв резултат. Посееш ли тропическо растение в умерения пояс, ще имаш един резултат. Посееш ли го на север, ще имаш друг резултат. Тропическите растения не виреят на север. Ако не знаеш, де да поставиш една своя мисъл, де да я посъдиш, ти не можеш да я използваш. Често се говори за музиката. На какво е резултат музиката? На ума или на сърцето? На ума. Ако искате само да чувствате музиката, без да да сегнете ума си, ще станете на каша. Центърът на музиката, т.е. музикалният център, е отпред началото, където са умствените способности. Като пееш или слушаш да пееш, трябва да мислиш. В мисълта има чувства. Значи не е правилно като слушаш музика да плачеш. Друго нещо е, когато в чувствата се влага мисъл. Ако мисълта се раздвоява, това не е мисъл. Както кълта се образува на земята, а не на небето в облаците, така и лошите мисли не идат от Бога, нито от природата. Те се образуват в човека като резултат на лошите чувствания. Кога греши човек? Когато не знае да яде правилно. Грехът влезе в човека още при първата хапка неправилно приеда. Казва се, че е се грешила като яла от забранения плод. Казваш, без храна не може. Така е. Но трябва да знаеш... Каква храна ти е нужна? Не си ядеш кокошка на другия ден агне и като се намериш мъчнотия, ще изядеш и някой човек. Казвам, този начин на хранене не е единственият. Начинът по който се хранят сегашните хора е за грешните. Праведните се хранят по друг начин. Но да оставим този въпрос неразрешен. Както учените са оставили неразрешени, въпросите за квадратурата на кръга. Има въпроси, които и да се разрешат, нищо не допринасят. Ако в тъмна нож ви доказват, че съществува слънце, а то не изгрява още, каква полза имате от това доказване? И без да се доказва това, слънцето ще изгрее. Ако учен и невежа едновременно наблюдават изгряването на слънцето, какво ще придобият? Нищо особено. Ученият ще каже, че е изгубил времето си, а невежия няма да съжалява за времето, защото и без това не знае как да го употреби. Ученият прилича на бирник на митничар, който обръща куфарите на хората да види какво има в тях. Ако намери нещо, което законът не позволява да го носиш, ще го вземе. Простият ще ти каже – вземи кувъра и си върви. През кой път е по-добре да минаваш? Дето има граница или дето няма? За предпочитане е да минеш през място, дето няма граница и митничар. Ако има граница и митничар, това показва, че хората... Не са честни. И тези, които преглеждат куфарите, също не са честни хора. Някога те обират и парите на хората и казват, кесиите ви трябва да бъдат празни. Питате. Не трябва ли да има ред и порядък в света? Трябва да има. Но за глупавите не са умните. Срамно е да отваряш шкувъра на човека. Това е крайно материалистическо гледане на живота. Който не разбира живота, гледа и на небето, както на земята. Не е така. Пред вас се открива един велик живот. Вашия живот е предговор на великия живот. Така и слонът е предговор на човека, а човекът е предговор на светията или на ангела. Как ще стане това, не е ваша работа. Гъсеницата не трябва да мисли как ще стане Пеперуда. И детето не трябва да мисли как ще го облече баща му и как ще стане голям човек. Детето не разбира какво нещо е мярка. Шивачът ще дойде в къщи, ще измери дължината и широчината му, ще измери дължината на ръката, широчината на врата и ще си отиде. Като дойде великден, той ще донесе дрехите на детето. то ще се облече и няма да се интересува как са ушити. И на вас казвам. Като се облечете в нови дрехи, тогава може да ви се говори. Докато сте в стария живот, не може да ви се говори. Казвате да се обичаме. Как ще се обичате? Ако е въпрос за вашата любов, тя е любов на контрастите и противоречията. Такава любов съществува и между растенията и животните. Тя минава от любов към омраза и от омраза към любов. Като обикнеш някого, той започва да иска от тебе повече, отколкото можеш да му дадеш. Без да искаш, ти започваш да се отбелечаваш от него. Виждали ли сте как постъпва паякът с мухата? От любов той я привлича към себе си и започва да смучи кръвта й. Що ми смучи всичката и кръв, захвърля я на страна. Обичаш гороздето, докато измучиш сука му. Щом го измучеш, хвърляш го на страна. Обичаш човека докато вземеш нещо от него. Щом вземеш каквото искаш, захвърляш го. Който люби, взима от възлюбление нещо и го захвърля. Той ще ви посее в земята, отдето ще израснете отново. Не мислете, че като ви залюби някой, ще бъдете щастливи. Напротив, нещастни ще бъдете. Ако женена на жена се люби друг мъж по отношение на него, тя минава за престъпница. Защо? Защото един я люби вече. Същото може да се каже и за всеки човек. Щом Бог го е залюбил... Той е престъпник по отношение на Бълга, ако залюби друг някой. Разберете ме правилно. Вашата любов на земята не е истинска любов. Между вашата любов и Божията няма никакво отношение. Истинската любов започва с закона на даването. Когато обичаш някой, ще го поставиш на същото място, на което си и ти. Ще го носиш съзнанието си като нещо свещен. Каквото ти знаеш, трябва и той да го знае. Ще му помагаш, за да го издигнеш на нивото, на което си ти. Каквото знае той, и ти трябва да го знаеш. Ако той има богатство, което крие от тебе, това показва, че и ти криеш нещо от него. Сега аз изнасям тия примери за обяснение, като постъпва учителя със своите ученици. Не искам да ви разколебавам, както и учителят не разколебава децата от първо отделение. Те носят известно знание, придобито от родителите, но учителят не ги разколеба. Внесе ли някакво разколебаване в тях, той не е истински учител. Да разколебаеш човека, това не е наука. И вие имате за Бога невярна представа. Преди всичко, Бог не е такъв, какъвто си го представяте. Той създаде света и ни държи в съзнанието си, но не иска да ни направи като себе си. Слаб човек съм. Слав си по единствената причина, че искаш да станеш като Бога. Това е неразбиране на живота. Законе, всеки лист, който иска да стане голям като дървото, край на краищата. Ще отслабне. Щом иска да стане голям, ще слезе от дървото. Слезели на Земята няма да бъдем свободен, но ще стане за посмешище. Вятърът ще го носи от едно място на друго. Листът трябва да стои на дървото и да върши работата си като лист. Ако има търпение, след стотици години. Той ще стане голям като дървото. Следователно, ако и човек има нужното търпение, след години ще стане като ангела, който вадеше инструментите от научение на учения и ги връщаше отново. Той го оковава в Вериги и след малко го освободи. Мнозина очакват да умрат, да отидат на онзи свят, там да благоват. Това е съблуждение. Те приличат на настрадин ходжа, на когато казали, че след три дена ще умре. Той напуснал дома си, излязъл на края на селото и седнал под една круша. Цели три дена той ял круши и очаквал смъртта си. После казал Ядох круши и предадох богодух. Това не е никакво умиране. На третия ден се върнал от дома си. Учителят предава урок на учениците си, а те учат. Човек трябва да дойде до същественото знание, да каже една дума и всичко да стане така, както е казал. Да кажеш, искам да стана млад. И в един момент да изчезнат пръчките от лицето ти. Болният, болният да каже една формула и веднага да оздравее. Да е желал така да се измени човек, че да не го познаят. Нали човек трябва да има определени черти? Според мене, определени черти са тези, които са подложени на постоянна промяна. Вие искате, например, да бъдете постоянно добри. Това желаете ще свещениците благодарение, на което от панти века до сега те имат един и същи тип. Всички си приличат. Владиката мисли, че служи на Бога. Всички владици си приличат. И свещеникът мисли, че служи на Бога. Затова всички свещеници си приличат. Каквото мисли човек. Такъв става. Това е обикновения живот. Едно време всички хора, мъже и жени са имали мустаци. Днес обаче жената няма мустаци. Това зависи от условията. Някога условията са били едни, жената е имала мустаци. Днес условията са други и тя няма мустаци. В животните и мъжки и женски има мустаци. Вижте се, шара сума, всички имат мустаци. Животните, мустаците играят роля на усезвателен орган. С тях те усещат откъде иде храната. И момъкът по-атавизъм, като види една мома, засуква мустаците си. Той трябва да се освободи от този навик. Сега вие трябва да дойдете до придобиване на ново знание, което ще ви освободи от всички противоречия. Трябва да израснете, да превъзмогнете противоречията. Сегашният човек е поставен пред задачата да подобри условията на своя живот. Това не може да се постигне по външен начин, нито по вътрешен то се постига само чрез дълбоко разбиране на нещата. Човек трябва да разбира отношението си към природата. Не само към себе си, като част от цялото, но и към цялото. Ти си лист от едно дърво. Следователно имаш отношение към другите листа, но имаш отношение и към дървото. Между частите съществува една вътрешна връзка, която наричаме любов. В любовта има вътрешен стремеж към Бога. Като душа, човек има любов само към Бога. Към хората той има отношение. Като не разбира този закон, хората сами се измъчат. Някоя му се за религиозен човек и тя веднага започва да го ограничава. Ти ще обича само мене, няма да мислиш за Христа и за Бог. И мъжът ограничава жена си, ако тя е религиозна. Не е така. Бога и Христа ще любиш, а към човека ще имаш отношение. Щом имаш отношение, към някого ще даваш. Ако едновременно обичаш и Бога, и човека, ражда се ревност. Тя е причина за проявяване на злото между хората. Не ме обича мъжът ми, обикнало друга някоя. Потърси причината за това. Мъжът ти не те обича или защото не си умна, или защото не си сръчна, или защото не готвиш добре. И тъйма така казват всички хора, че Бог не ги обича. Търсете причината за това. Ако мъжът е инвалид, жена му ще го гледа добре. Страхът му да не я е изгуби на място. Но ако не е инвалид, не трябва да се страхува. Следователно, само инвалидът има право да се страхува. Да не би жената или мъжът да го разлюби. Здравият трябва да люби Бога, а към хората да има отношение и в името на любовта да дава. Едно начало има в света. Това е Бог. И тъй. Днес всеки иска да взема, без да дава. Не, ще даваш това значи да признаваш само едно начало в света – Бога. Не слушайте моите думи с сегашния строй. Аз нямам предвид сегашния строй на държавите. Имам желание да освободя хората от обърканата каша, в която са попаднали. Питам се. Как мога да направя всички хора щастливи? Това са 2 милиарда и половина. Така, както сега хората мислят, светът не може да се оправи. Всеки трябва да вземе дял в управянето на човечеството. Гасеницата никога не може да оправи живота си. Онова, което ще я спаси, е пеперудата. Като гасеница все ще дойде, някоя птичка и ще я клъдне. Пеперутата снаси яйца, а гасеницата не може да снаси. И вие като гасеницата разрешавате един социален въпрос, който не е решен в самите вас. Казваш, да ми да дадат добри условия. Така е. Но хората не ти дават тези условия. Ето 8000 години вече хората воюват помежду си, но светът още не е оправен. За някои е оправен, но за други не е оправен. Източните народи проповядват кармата, за да покажат на хората, че сегашните бедни ще станат богати, а богатите бедни. Това не може да се постигне в един ден. Условията на живота ще се изменят, но работа е нужна за това. Работа се иска от човека, а не бързане. Ако сегашните бедни станат управници, мислите ли, че те ще управят света? Пак ще има събиране на данъци, бесене, клане, убийства. Светът се нуждае от умни хора. За да се оправят работите на Земята, хората трябва да бъдат по-малко, отколкото са сега. Днес има 2,5 милиарда хора на Земята. Според мене, те трябва да бъдат най-много 100 милиона. Какво ще стане с другите хора? Ще ги изпратят на други планети. Има планети, които са слабо населени. Като се разредят хората на Земята, ще станат щастливи. От тук, от там ще вземат по няколко души и ще ги изпратят на Луната. Ще се карат ли тогава? Така, както днес разсъждавате, нито ще бъдете щастливи, нито ще разрешите въпросите. За всеки го има начин, по който могат да се разрешат всички въпроси. Имаш нужда от пари, не знаеш как да си помогнеш. Ако можеш да отправиш мисълта си към някой банкер, но с любов, той сам ще, ги, ще ти донесе исканата сума. Нямаш ли любов? Колкото и да хлопаш на вратата му, той ще ти отговори сърдито – работи! Ако си умен, ти ще отбиеш водата на някоя река да напоява твоята градина и градината на близките ти. Ако не си умен и не знаеш как да я отбиеш, реката ще си тече по своя път, без да се ползваш от нея. Сегашните хора не успяват в живота си, защото техните сили са отбити от правия път. Много естествено, ти не можеш да напредваш без мисъл, без морални чувства, без обществени чувства, без инстинкти. Щом си дошъл на земята, ти се нуждаеш от тези чувства. От правилното им съчетаване зависи твоето щастие. Искам да се освободя от греха. Грехът се дължи на неразбирането на живота. Искам да се освободя от своите слабости. И слабостите се дължат на неразбирането на живота. Някоя млада мома срещне красив момък, влюби се в него, започва да му пише писма и изисква и той да я обича. Момъкът казва, не мога да отговоря на чувствата ти. Тя се чуди, защо не може той да я обича. Това е неразбиране на живота. Желанието ѝ да бъде обичана е на място, но тя не се запитва на какво основание ще я обича. Много момци има в света. Може би друг ще я обикне. Ако я обикне този момък, ще бъде ли щастлива? Временно ще бъде щастлива, но като остарее, ще стане нещастна. И двамата ще се чудят къде отиде тяхната красота. Как могат да се обичат, щом остаряват? Те трябваше да знаят закона на подмладяването, че и като умират, пак да бъдат млади. За да бъдеш щастлив, трябва да разбираш земната любов. Да знаеш, че тя има две страни. Права и грива. Или опака страна. Казваш, Еди, кой си ме мрази? Всъщност, омраза не съществува. Казваш, Бог ме наказва. Бог. Никого не наказва. Той е благ и винаги възнаграждава човека каквото и да прави той. Като греши, човек без да иска, измени отношенията си към Бога. Това нарича той наказание. Бог при всички условия дава нещо на човека. Обаче. Той не разбира законите и се мъчи. Каквото и е да получи от Бога, все го боли нещо, измъчва го. Значи грехът го мъчи и наказва, а не Бог. Който те обича, приготвил ти вкусно ядене, но понеже имаш язва в стомака, колкото и малко да хапнеш, изпитваш болка. Вината не е фонзи, който ти обича нито в яденето, но в стомаха ти. Значи хората страдат поради своите болезни чувства, поради своите болести, а не от това, че никой не ги обича. За да възприемеш любовта, трябва да бъдеш здрав. И тъй. Правете разлика между човешката и истинската любов, както се изявява във великата разумна природа. До известно време ще бъдеш гасеница. След това ще започнеш да мислиш как да си направиш пашко. Най-после ще излезеш от пашко във вид на пеперута. Докато не мине през неблагоприятните условия на живота, човек не може да обича. Страданията именно тази цял имат да повдигнат човека, да събудят в него възвишени мисли и чувства. Всички велики и възвишени души, които помагат на човечеството, са минали през дисциплината на страданията. Само чрез мъчнотиите и страданията те са разбрали своето истинско предназначение. Без страданията те щяха да останат обикновени хора. И Христос прояви своето величие благодарение на неблагоприятните условия, през които мина. Те го поставиха здраво на пъти, определен от Бога. Той превъзмогна и най-големите страдания. Когато го туриха на кръста, той каза Който ме е поставил тук, той ще ме изнеме. Като видя, че не става така, той каза Имам власт да положа душата си. Имам власт и да я взема. Христос доказа на света, че е повече от цялата Римска империя, че стои над смъртта. Днес виждаме, че 500 милиона хора върват в Христовия път, но нямат неговото разбиране. Докато не минете през гроба, не може да бъдете християни. Станеш християнин и започват да те преследват, гонят, разпъват и един ден те турят в гроба. Ако на третия ден не възкръснеш, не си истински християни. Колко такива християни има днес? Владиците минават за християни, но ако след смъртта си не възкръсват, не са истински християни. По човешки всеки може да се нарече християнин. Ако и ние мислим по човешки, ще имаме такива резултати. При такива разсъждения ще изгубим условията на живота и ще се чудим, защо не успяваме. Сега, като проповядвам, искам да ви свърша с разумните същества, с вашите напреднали братя. Като отидете при тях, вие трябва да бъдете свободни от твоите стари възгледи и теории. Светотатство е да се явите пред тях с старите си дрехи. Дойде някой при мен. Аз му проповядвам истината, а той иска пари на Не го съдя. Такова е разбирането му. Но не може да се ползва от това, което му давам. Друг пък иде с користонубива цел Иска да заеме първото място. Ако съм в неговото положение, ще искам последното място. Щом взема последното място, аз ще науча реда и порядъка в дума, където съм влязал и ще бъда в полза на окръжаващите. Щом взема първото място, всички очакват да им помогна. Какво ще бъде разочарованието им, ако нищо не направя за тях? Казвате, вяра трябва да има човек, ум трябва да има, сърце трябва да има, воля трябва да има. Така е. Всичко трябва да има човек, за да се домогне до истинската положителна наука. Един 80-годишен калугер се принесъл на онзи свят. Като разбрал какво е станало с него, дълго време се молило е молил да се върне отново на земята, за да изправи живота си. Молитвата му била чута. Той се върнал отново и живял пак в манастира, но вече много по-добре, отколкото по-рано. Казвам, ако и вие имате силата на този калугер да се върнете от смъртта в живота, ще живеете по-добре, отколкото сте живели до сега. Човека се крият за ложби и способности, които още не са развити. Сегашният човек прилича на мама, която мисли само за женене. Тя стои на прозореца на гиздена и пременена, гледа дано мине някой да я хареса. Тя трябва да учи, а не само да се разхожда с чантата си. Знание е нужно на човека, но какво знание? което лекува болни, което просвещава невежи. Като придобиеш знание, ще го разработваш. Така ти ще внасяш нещо ново в хората и те ще внасят нещо ново в теб. Мнозина от вас са дошли тук, за да се спасят. Те казват, това е правото учение. Питам. Вие мислите ли право? Ако не мислите право с вашия ум, нищо не можете да постигнете. Щом мисли да се жени, мата трябва да е готова да работи. Ако очаква на възлюбления си да й вземе слугиня, тя се лъже. Ако слугиня да разчита на добрината на своята господарка и тя се лъже. Ако господарката разчита на честността на слугинята си, че няма да я краде, тя се лъжи. Господарката трябва да бъде умна, да не дава възможност на слугинята да я краде. Следователно, разчитайте на своята разумност. Днес от всички хора си искат да имат правилни отношения към Бога. Търсете го навсякъде, а не само в себе си. Бъдете готови всякога да изпълнявате волята. Правете всичко заради него с любов. Каквото и жертва да поиска Бог от вас, малка или голяма, бъдете готови да я направите. Пред Бога и малките и големите жертви са еднакво прияти. Казвате, добре говориш. Добре говоря, когато ме разбирате. Щом се яви препятствие на пъти ви, не говори вече добре. Защо? Не ме разбирате. Момък иска да се жени. Той е намерил една мама, влюбил се в нея, а ти му казваш да не се жени. Той не разбира какво му говориш. Защо да не се жени? Докато не намериш Господа, не трябва да се жениш. Остави човека свободен, нека се жени. В лицето на мумата той вижда Господа. Значи, намерил е своя Бог. Момъкът те пита. Ти женен ли си? Женен съм. Защо тогава казваш на мене да не се жени? Когато съветваш някого да не се жени, това значи да не се свързваш човек с когото не се разбира. Не се свързва и онзи, който ще ти донесе страдания. Два ума събрани на едно място, които се разбират, могат да създадат нещо хубаво. Сега и аз като вас засяга много въпроси, които не могат едновременно да се разрешат. Вие имате много желания и като не можете да ги ре реализирате, постепенно отстъпвате. Първото ви желание е най-силно, като на онзи, който купил лотариен билет и очаква да спечели най-голямата печалба. Като не я спечелил, задоволил си и втората, по-малка печалба. Щом не спечели и втората, задоволява се с третата. Като не спечели и третата, най-после казва Съгласен съм да спечеля, колкото да изкарам парите си. Какво се разрешава с тази мисъл? Нищо не се разрешава. Аз не съм за еднократната любов. Съществува една любов извън човешкото съзнание и самосъзнание. Нещастията се дължат на съзнанието и самосъзнанието на човек. Любовта трябва да изхожда от подсъзнанието и свръхсъзнанието. Съзнателният и самосъзнателният живот са ограничени, а подсъзнателният и свръхсъзнателният свободни. Неограничени. Ти съзнаваш, че си слаб, че нямаш знание, че обществото не е такова, каквото трябва. Какво придобиваш от това съзнание? Нищо не придобиваш. Сегашните хора са в болницата и очакват да дойде някой отвън да подобри положението им. Кой ще го подобри? Лекарите и милосърдните сестри. Не се лъжете. Всеки сам трябва да подобри своето състояние. Сам трябва да си помогне. Като ме слушате да говоря, някой казва Искам да чуя нещо съществено. Аз зная какво иска той. Пари иска. И това може да стане. Но е човек без сред и порядък. Като му дам пари, ще ги прахоса и пак ще иска. Колкото и пъти да му дават пари, все ще има още нужда от тях. Първо той трябва да се наеме да работи върху своите дарби и способности, сам да си помага. Не казвам, че не трябва да даваш на нуждаещия се, ще даваш, за да подхранваш милосърдието си. Ако не подхранваш милосърдието си, ще станеш инвалид. Ако не правиш добро, ще станеш инвалид. Който дава е добър и благороден човек. Казвате, че има милосърдни хора. Кои са те? Според мен всеки трябва да бъде милосърден. Ако не подхранваш милосърдието в себе си, ти ще огрубееш. Не ви упреквам, но казвам, че трябва да работите върху себе си. Кой може да каже, че е истински човек? Аз мога да кажа на всеки го какво го очаква. Мога да предсказвам бъдещето, но не обичам да правя това, защото хората не могат да понасят. Преди години дойде при мен един човек и ме помоли да му кажа всичко, каквото знае. Попитал го, можеш ли да понесе спокойно всичко? Мога, аз съм учен човек, имам знания. Казах му всичко, каквото знае за него от детинството му до сега, както аз разбирам. Той ме изслуша внимателно, нищо не възрази и си отиде. Повече не го видях. Всичкото му знание пропадна. Казах му, че за да се поправи, трябва да живее по нов начин. Дадох му методи как да живее. Ако приложи методите и няма успех, нека ме намери и ме изобличи. Помнете, животът на човека е точно определен. Има неща, които не са определени от Бога и те могат да се изменят. Следователно, аз предсказвам това, което сам мога да изменя или другите могат да изменят. В никой случай не предсказвам неща, които са определени. И на този човек предсказах само това, което не е по Божия закон. Има нещастия, които се готват да сполетят човека, но той може да ги изпегне. Това може да му се предскаже. Обаче, за да изпегне тези нещастия, той трябва да направи някаква жертва. Трябва да даде нещо от себе си. Една мума може да се ожени за княжески син, но може и да не се ожени. Не всичко става по механически начин. Човек трябва да бъде умен и търпелив, да понася нещата добре. Само така той ще решава задачите си правилно. Преди години бях в Търново и наблюдавах една схватка между две кучета. Едното голямо, а другото малко. Кученцето носеше един кокъл в устата си. Голямото куче се хвърли върху него, искаше да му вземе кокъл. Кученцето обаче излезе много умно. Приближи се до голямото куче и започна да се гали около него. Голямото куче, което е готово да се хвърли върху малкото, е вътре в човека. В неговото животинско естество. Няма да се разправаш с него, нито да го обещаваш, но ще го погалиш малко. Да се окрути. После ще му кажеш, има и търпение, работата ще се нареди добре. Няма защо да мармориш. Старият човек мармори и казва, всички хора са лоши. Да, но и ти си между тях. Той прилича на скаперника, който се оплаква, че го обрали. Кой те обра? Всички ме обраха, целият свят ме обра. като сте дошли на земята. Запитайте се, кой ви изпрати. Ще кажете, че майка ви и баща ви са виновни за идването ви на земята. Те се обичали и ви създали. А тях кой създаде? Така не се решават въпросите. От тебе се иска да се дълбочиш в себе си и да разбереш, че има един света, който те обича. Да влезеш във връзка с Него. Един ръководи съдбата на цялото човечество, на цялото битие. Кажеш ли, че Бог не се занимава с тебе, малката мушица? Ти не мислиш правилно. Малък е писецът, но в ръката на учения поета или философа, той ще свърши по-велика работа, отколкото... Големия скъпоценен камък на пръстена на някой милионер. Значи, има един, който ви обича. На него дължите сегашния си живот. Той ви е дал ума, сърцето, тялото. И каквито и грешки да правите, той всичко изглажда и казва: Стани, върви напред. Вярно ли е това? Вярно е. Със своето своенравие човек всичко разваля. Няма по-своенравно същество на земята от човек. Казано е в писанието. И разкая се Бог, че направи човек. Това се отнася до всички хора, за цялото човечество. Същевременно и по-добро същество от човека няма. Той се движи между тия два полюса. Сега аз говоря за онези от вас, които искат да се подигнат. Те трябва да гледат на Бога като на любов и да се свържат с Него. Щом направят тази връзка, каквото пожелаят ще го постигнат. Ако са болни ще оздравеят, ако са невежи ще се просветят. Това, разбира се, не става изведнъж, но постепенно. Не желай да станеш цар, но пожелай, пожелай да придобиеш истинското знание, да познаеш Бога като любов. Това е най-великото благо за човека на земята. Това значи да влезеш във връзка с всички разумни души, които те обичат. Чрез тях. Бог ви обича. Дали те обича мъжът ти, жена ти или слугинята ти, не е важно. Това е любовта на Бог. Тогава господарят познава слугата си и слугата познава своя господар. Казваш, откак дойде този слуга в дома ми, стана ми радостно и весело щом те напусне слугата и радостта ти изчезва. Да бъдем разумни слуги на Господа. Казвате. Обществото не е разположено към нас. От вас зависи това. Вие носите благата на България. Вие носите благата на света. От вас зависи всичко. Благото е на ваша страна. Това не се говори, но се опитва. Аз правих много опити в това направление, но всички останаха на особено мнение. Своен рабен е човек. Всички очакват чудеса. Сега ще видите най-големите чудеса. Най-голямото чудо е в приказката «Златната рибка и рибарят. Всеки знае тази приказка. Първо дядото поискал от рибката корито за своята баба. Като получила коритото, тя започнала да иска още много-много неща, докато стигнала до получението на царица. Недоволно от това тя пожелала да стане като бога. Рибката се разгневила и отнела всички блага, които и дала като на царица. Така бабата се намерила в първото положение в своята бедна, скромна колипка. Същото става и с сегашните хора. Те са недоволни от това, което има. Обаче, от ли им се всичко, те се примиряват и започват отначало. Казано е в писанието. Ако не станете като децата, няма да влезете в царството Божие. Ако и вие не станете като децата и не започнете да учите, няма да влезете в царството Божие. Мислите ли, че със сегашното си знание ще влезете в царството Божие? Има учени на земята, но мълцина от тях ще влезат в царството Божие който може да се разтовари от своя научен багаж и да остане в положението на дете, той ще влезе в Царството Божие. Защо да не оставиш богатството и знанието си на земята? Нека и другите хора им се радват, нека и другите да ядат и пият. Какво е положението на сегашния човек? Положение на разочарова, всички хора са разочаровани. Защо? Защото никой не е постигнал желанията си. Както живеете хиляди години, още няма да ги постигнете. Във всеки човек има една затворена стая. В нея е неговото богатство, неговите скъпоценности. Ключът на тази стая е изкубен. Щом се намери този ключ, лицето ви ще просветне. Това е човешката душа. Велика и голяма е душата, като Вселената. Отвори душата си, дръсни клечка кибрид да запалиш огъня на любовта. На този огън ще се топлиш, на него ще готвиш. И тъй, щастието на човека е в затворената стая. Намери ключа, отвори стаята и започни да учиш и да любиш. За това е нужен чисто и благородно сърце. Открени тайната как да намерим изгубения ключ. Ако ви открия тайната, ще кажете, че повече не се нуждаете от знания. Помнете. Малкото клонче всякога се нуждае от големия клон. И големия клон има нужда от дървото. Аз не казвам, че мога да живея сам, че не се нуждая от хората. Казвам. Всички имаме отношение първо към цялото, а после един към друг. Ако отношенията ни към цялото са правилни, и към частите ще бъдат правилни. Ние се разбираме, докато Бог живее в нас. Щом не живее в нас, никакво разбирателство не можем да имаме. Дето е неразбирането там, не е Бог. Той живее там, където е крутоста, въздържанието, смирението, любовта. Това се иска от вас. Какво се иска от младата булка? Дрехите или венеца? От нея се иска работа. Щом влезе в дума на своя възлюбен, тя закача булчинската си примена, сваля венеца и започва да работи. Ако нямаш никакви добродетели, не си жени. Имаш ли добродетели? Женен си. Да се ожениш, значи да правиш това, което Бог прави. Оженил си се за целия свят, за Бог. Затова се казва, че Бог е нашия възлюбен. Желая на всички да бъдете умни, добри, морални, пълни с добродетели. Това значи да бъдете женени. Беседа от учителя, държана на 21 септември 1932 г. в София.